Піп відклала одну пару темних кросівок. Їх підошви були стерті з роками. Знайшла поруч білий кросівок, перевернула, роздивилась хаотичний зигзаг протектора. Так, залишить гарний слід. І це не ті кросівки, в яких Макс бігає щодня. Вона відкопала серед купи другий кросівок, витягнувши з клубка шнурків. Вирівнялася, вже хотіла зачинити шафу, але помітила ще щось – Темно-зелена бейсболка з білою галочкою, покладена на плечики. «Так, це може стати у пригоді», – подумала Піп, подумки додавши її до списку, і схопила за козирок. З худі, білими кросівками і кепкою у руках, вона спустилася вниз, намагаючись не порушити глибокого сну Макса. Склала одяг біля рюкзака. «Ще одна справа, і можна йти. Найстрашніша». Вона витягла ще один пакетик для сендвічів із застіпкою. Піп затримала подих, хоч і не було потреби. Якби Макс щось і почув, то це був би її шалений пульс у грудях. Скільки ще він витримає в такому темпі, перш ніж зупиниться? Вона тихо підійшла ззаду до дивана, де лежала його голова, дослухаючись до свистячого дихання. Піп ще ближче підповзла і присіла, лаючи щиколотку заклацання кістки, що відлунювало у тиші кімнати. Відкрила пакетик і піднесла його під голову Макса. Іншою рукою в рукавичці обережно, повільно просунула пальці у його волосся до шкіри. Обережніше вже не вийде. Треба висмикнути волосину з коренем разом із клітинами шкіри для ДНК. Обережно затисла пальцями невелике пасмо його русявого волосся, різко смикнула. Макс хропнув. Глибоке дихання і затинання у грудях, але не прокинувся. Піп відчувала шалений пульс навіть під зубами, коли вивчала волосся між пальцями. Довге, хвилясте, з кількома помітними цибулинами на кінці. Їх було небагато, але цього вистачить, вона не хотіла ризикувати вдруге. Вона опустила пальці у пакетик і потерла їх, дозволяючи світлому волосю впасти в прозорий пакет майже непомітне. Кілька волосин прилипли до латексу рукавички. Вона стерла їх об диван, запечатала пакет і відійшла. У коридорі вона поклала худі Макса у великий поліетиленовий пакет для заморозки, взуття і кепку, в інший, а потім усе це, усередину рюкзака. Тепер він був повний, застіпка ледве змикалася, але нічого головне, все взято. Пакет із волоссям вона вклала у передню кишеню, потім закинула рюкзак на плечі. Вимкнула світло у вітальні перед тим, як піти, сама не знаючи навіщо. Жовті лампи, хоч і різкі, не змогли б розбудити Макса. Але вона не хотіла ризикувати. Він мав залишатися у такому стані, поки вона не повернеться за кілька годин. Піп довіряла таблеткам, як і Макс довіряв їм не один раз у житті, але не довіряла нічому настільки. Навіть собі. Піп підняла ключі з підлоги і вийшла, тихо зачинивши вхідні двері, натиснула кнопку на брелоку. Задні ліхтарі моргнули на чорній машині Макса, підтверджуючи, що вона відчинена. Вона відчинила двері водія, кинула ключі на сидіння і зачинила двері, залишаючи машину, пройшла під'їзною доріжкою до вулиці, зняла латексні рукавички. Вони прилипли до спітнілих рук від поту чи від крові Стенлі у темряві не розібрати, і довелося знімати зубами. Вечірнє повітря здалося холодним і щільним на голих пальцях, коли вона засунула рукавички в кишеню. Її машина чекала попереду, чекала на неї і наступний крок плану, її алібі.